Woofstuk 105. Herhaalde versoek van Serenius om Idokia te mag behou. Die onveranderlike nee van die kindjie Idokia se verset. Die oorwinning van die gees in Serenius. Miriam se troostende woorde aan Idokia. Toe Serenius Idokia teenoor Tullia sien, het hy gevind dat sy aansienlik mooier was as Tullia en dit het hom seer gemaak dat hy nou vir altyd van haar afscheid moes neem. En hy het die kynkie daarom nog een keer gevra, of hy haar dan nie tenminste as diensthulp of geselskapsdame vir Tulea sou mag bou nie. Maar die kynkie sê, my sirenees, jy kan soveel dienstmeisies in jou huis neem, soos wat jy wil, maar nie Udokia nie. Haar moet jy hier laat en wel, moet ek dit vir jou welsyn so wil hee. Toe jy doek, jy had dit alles gesien en daar duidelik gehoor het, hoe hierdie onmondige kind Sireneus op gebied in toon geantwoord het, het het daar ontstel en sy sê, maar om alle Gode se ontwil, wat gebeur hier? O onmondige kind gebied hom, vir wie Asie en Egypte bewe as hy praat, In die hoge bieder luister angstig na die kind wat so vastberade gebied en voeg omself gewillig na sy uitsprake. As ek dit wat ek hoor goed verstaan, moet ek van sy reenies sky, so ander my plek kan inneem. O, dit sal nie so makkelijk gebeur soos die onmondige, onmondige kind miskien denk nie. Dit sal vir jou, machtige sy reenies, toch sekerlik in syverskande wees as jy jou deur hierdie kind sal laat beveeld. Wie is daarom een man en een Roemein. Toes die reenies dit van die doek jou hoer, het hy homself opgewen en gesê, Ja, die doek jou, juist nou sal ek jou laat sien, dat ek een man is en een Roemein. Kyk, ook al sou die kind op Tulea'se arm nie van godelike afkomst wees nie, dan sou ek hom toch hoersam, as hy so met my praat. Die kind is echter van die allerhoogste godelike afkomst, en dis wil ek om dies te meer gehoor saam, wat hy ook al van my wil hee. Wat sou jy liever wil hee? Doen wat die kind van alle kinders wil hee? Of verewig sterwe? Hier die woorde van Sirenes het ‘n groot uitwerking op Edokia gehad. Wel is waar het sy begin huil, omdat sy nou met een soveel heerlijkheid sou moes verlaat maar toe het sy daarby gedink, dat die raadsbesluit van die Elohim nie meer te verander is nie, en dus het sy nie die beskikking berus. Nou het Miriam echter na Edokia toe gegaan en aan haar gesê, Edokia, wees nie verdrietig oor die ruiling nie, want jy gee maar een geringe heerlikheid weg, om in die plek daarvan ‘n glansreikheid van ‘n baie groter en ander aard te ontvang. Kyk, ook ek is een koningsdochter, maar die koninklike heerlikheid het lang kal al vergaan en nou is ek een diensmaagd van die meester en dit is ‘n groter gransreikheid as alle koninkryke van die wereld. Hier die woorde het diep indruk op Edoekia gemaakt en sy het moed geskep in die huis van Joosef.